Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră Dimensiunea Existenței. 5 personaje în interpretarea actorului Dorel Vișan Cinci tipuri distincte în situații existențiale diferite, un amplu registru de nuanțe cu specificul aparte al fiecărui autor și al fiecărei epoci de creație, în același timp atingând universalitatea. Alegorie cu țintă socială, plină de pitorești și elemente parodice, satiră cu bătaie lungă, dramă psihologică în culori expresioniste, comic de situații, tragicomic. Să cercetăm acest imperiu de culori care răsfrâng pe scena teatrului dimensiunea existenței. După moartea tiranului Cleon, în anul 422 înainte de Hristos, ucis în bătălia de la Amphipolis, cu câteva zile înaintea semnării păcii lui Nicias, Aristofan pune în scenă la marile Dionisii din 421 una dintre capodoperele sale, pacea, comedie alegorică pe gustul publicului atenian. Pentru a susține cu procedee comice alegoria, imaginarul aristofanesc atinge aici o bogăție nemai întâlnită. Ca un Don Quixote în mizerie, trigeu, aspiră să ajungă la Zeus și să-i ceară socoteală pentru starea mizerabilă a grecilor. Vrea să găsească pacea, bine ascunsă într-un loc secret, și să o dea înapoi atenienilor. Premisele sunt de farsă grotescă. Totul se desfășoară sub semnul derizoriului scatologic și al ridicolului în orizontul fantasticului popular, exprimat poate naiv, dar cu efect teatral sigur. Unde duce acest popor? Nu vezi că ni se piercetă? Îmi vine rău! Săriți! Săriți, mecini! Stăpânul s-a pe grebuș și se ridică în către cer! Timp, încet, încet, timp, timp, timp, te. Nu timp, timp, timp, timp, timp, și întrește-ți Nu mai suflă suflat în față, rămâi mai bine jos, de nu te pizui! Săpâna tot puternic, ești nebun! Taci, taci, taci! Te avânți în aer fără rost? Vă duc să-i scap pe greci de la pârjol și precum vezi, acum a o cale nouă în lume să-mi croiesc! Hai, nu zbura că-și te prămân zadarnic! Cu celor din jur să tacă, să acopere latrâni și ulițe! Cu creamită proaspătă și să-și păzească bine dosul fiecare. Să tacă? Da! Da, spune unde vrei să zbori! Nu mi-a rămas decât să zbor la cer, la Zeus. Dar la ce? Ce ai să-i spui? Vreau să-l întreb ce gânduri are pentru sărmanii greci și ce ne-a răzit! Și de nu vrea? Îl dau judecată. Și îl acuz! Că ne-am vândut la perș. Oh, nu! Nu! No! No! Cât voi trăi? Nu-mi voi avea! Da! Nu-mi voi putea schimba nimic! Nimic! nimic. Ai nimic. mie! Hei, voi, copii! Da, da! Da, suntem aici! Ieșiți din casă, mă auziți! Da, da, da, da, suntem aici, suntem aici! Pănicul vostru zboară către cer! Uh -huh. Fuge pe ascuns! No, no, vă no, lasă singurele! No, no, Chemați-le înapoi, sălvainelor! No, tata! Tata! tata, Data, să adeverește! cuvântul furișat în casa noastră A, că vei pleca la ciori purtat de vânt lăsându-mă aici cu păsările așa ești spune spunem spunem spunem dacă mă iubești Asta se adeverește se adeverește se pare că e adevărat copilele mele oh. e adevărat că sunt mâni hai căci eu dacă mi aș cereaș da da un miez de puine și m-a ruga oricât cât spunem nu am în casă niciun ban, oh, nimic. Oh, nimic. Dar dacă ajung și mă întorc, vă dau o turtă mare și ah, un spun! Ah, de brânză. Ah, Dar cum o să bați un drum atât de lung când văd că nici nu ai corabie? E un mânz în aripat, nu merg pe apă. nici gând! Doar ne am învățat sop! cum cărăbușul el singur a ajuns până la zei. Oh. Ce minciună! Câza puturoasă să poată să răzbată până la ei! Dar trebuia să încalești pe pe gaz, să da? ajunge în fața lor pieptos și fals. Așa eram selit să mă încar cu hrane pentru doi, oh, pe când oh. acesta își are hrana aici, în mațul meu! Oh, și... De cădeți în adâncim de mări, mai poate el ieși cu aripile? Da? Oh, am și cârmă pentru navigat! A -a -a. Să nu te prăbușești să-ți rup piciorul! Că ce un scrie despre noi o tragedie! Oh, voi face cum îmi spui, mă las cu bine copilele mele! Drum bun, tata. Drum bun, Drum bun Deci hai, pe gas, pornește bucuros și fâlfeți în vânturechele și ritul frâng! Mm, ce faci pe cas? De ce-ți plici nările sprindite? Cu nasul de la bălegar, precum și de la hrana cea de rând! Ce faci? Faptul ăla? Mm, nu! Îți goleși stomacă chiar legă lupanarul din pireu! Oh! Sunt pierdut! Astup repede și var să țârnă multă peste el, Apoi deasupra să dește, și var să miludenii. Dacă mor, pricinuiesc sărmanelor chioți, O pagubă de cinci de vină va fi atunci Numai doful tău. Oh, mi teama, oh, nu mi-ar da cum de glume. Ei, meștere, meștere, fi dârzi că ce mă străbat fiori pe lobulic. De, de, de nu i-ai seama, fac în care pentru muș! dar parcă am ajuns uh, cam lângă zei. Văd casa unde locuiește Zeus. Hei, da paznic nu e aici? Deschide-ți! Hei, nu se aude! Hmm. Parcă miroase om. O, oh, pe Heracles! Dar monstru ăsta ce -i? Calcărăbuș. Spurcatule! Cu toare! Spurcăciune! Tu, Spurcăciunea Spurcăciunilor! De ce ai venit? Cum te numești? E... Nu-mi spui? Sunt Spurcatul Spurcaților! De unde? Din Spurcăciunea Spurcăciunilor! Dar tatăl tău? Spurcat între spurcați! Vai, ție, jur pe glie! Te ucid dacă nu-ți spun odată cu Mărite Hermes! Sunt pot <laughs> Sunt pot din Atmona! Aha! Trigeu! Aha! Trigeu! Și n-am prit, n-am înșelat pe nimeni! Băi, atunci ce vrei? Să-ți dau această carne! Băi, ah. <laughs> atunci, spune-mi! <laughs> Cum ai venit, om, măscu? Eee, Acum nu mai sunt putoare, smurcacione! Pofteste mi pe Zeu, spune aici. Ah, dar, află! Prea departe ești de Zei! Deci au porit și s-au mutat de ieri! În care parte de Pământ? La celălalt capăt al văzduhului! Petine, te-au uitat? Te-au părăsit? A, stau și păzesc ce-a mai rămas din lucruri. Ușoare. vase, căpăcele... Dar cum de s-au mutat așa, deodată? Pe greș s-au mâniat și l-au lăsat doar pe Polemos, cel ce i numit războiul, să vă distrugă vă placul lui. Dar pentru ce? Hai te spunem. Dar n-ați ales războiul chiar voi singuri? Ei m au dat prilej să puneți pace. Cum se vedeau mai tare? Laconienii spuneau Acum jurăm pe cei doi zei Că nu or plătiu-o cei din Atica Iar când aceștia biruie Când sunt nedeși de pace În Laconia Voi vă grăbiți să spuneți Pe Atena Ne trag pe iar Laconienii veni vor iar Cum vom intra în Pilos Într-adevăr greș ca pe la noi Așa stând treaba Greu o să vedeți vreodată pacea! Oare. Unde-i pacea? Polemos a închis în peșteră! În peșteră? În care? Jos! Aici! A pus deasupra niște pietre mari! Să nu mai puteți scoate! Dar. Pe Heracles, Polemos nou ce ne pregătește? Pot să-ți spun că a adus aseară seară hmm? o piu mare! Piua. Cum n-am mai văzut? Dar pentru ce? O piă! Hmm? Cu ce rost? Să vă piseze în ea cetățile! Să <gătăță> oh. șterg acum! Să povine! Băi de mine am să și eu. Îmi pare că-l aud izbindem piua lui de luptător. <fie> <fie> Eleni, Elen e potrivită clipa, scump, Eleni, să scoatem la lumină pacea, dragă. Să, să nu mai fi zdrobiți sub pisălog. Grăbiți-vă, voi toate gloatele cu pârghii, trânăcoape și odgoane, să ne durăm noi singuri fericirea! Veniți, fiți gata pentru libertate! Săriți sereni, acum, ori, niciodată! Făriți vă de moarte și ambiții! Veniți linișteți! Fiți linișteți! Cu veselia voastră aprindeți iar mânia lui Polemos! Păziți-vă de cerberul de jos, strigând Fierbând de ură în fața lui, ne va opri să dăm luminii pacea. Noi nimeni în stare să ne ia din mâini. Vă dragii, dragii mei, dragii mei, dacă strigați, mă pierdeți! Războiul sfarmă totul sub călcâie! Să mestece, să calce, să zdrobească! Noi vrem să fim azi veseli și voia! noi! Desmintiţilor! Vă rog, pe zei, nu tulburați lucrarea prin dezmăţi! O, murâm dezmăţul! în să jucăm să vrem! Destul! Destul acum cu jocul! Dar văd că tot jucați! Văd cu un joc, apoi Hai! Hai încun salt și liniștiți-vă! Dumnezeu! Mai dăm o dată cu piciorul regii! Atât! Atât și nu mă supărați mai mult! O pace prea slăvită, o zeiță, crăiasă tu de-a de Noi te rugăm, primește-ne prin osul, peste nunți și peste coruri. Primește-l, o zeiță prea cinstită, pe Zeus te rugăm, nu amăgi! pe Zeus, nu, Ci vino lângă noi, așa ca gospodinele cinstite, noi te iubim atâta. Și suferim de dorul tău de 13 ani. Oprește orice frământări și lupte și te-o numi noastră. Ne umple piața cu belșug de bunuri. Să vină din megara usturoi, gutui să vină ca slăveți și da, rodii. Da. Să vină și mantale pentru sclavi. Da. Să văd beoțienii aducând ciovlici și rațe, gâște, porumbeii. Uh -huh. Să vină coșuri pline cu bibani. Ah. Să cumpărăm mereu, să îmbrâncim pe teleas. Glaucetes, Morico, da. precum și pe alți mâncări, da. Melantios, să ajungă în piață pururi, prea târziu, da. când totul s-a vândut și să ofteze, și apoi să cânte stihuri din Medea. O, eu pierdut și prăpădit ce sunt. Ei mi-au furat-o când dormeau în sfecle. <tri> <tri> Iar cei din jur să-și bată joc de lea? Da, da! de-ne totul! Hei! Tu de acolo! Da! Cuțitul ial și mielul sfinte căl... unul bucătar! Dar nu-i oprit? De ce? Îi place păcii să ucizi și să-i stropești cu sânge altarul? Nu te Ei l Hei! Ate coapsele încoace. Iar ce rămâne dă coregului, da! Mai stai, stai puțin! Afare până când vom potrivi gătejele pe foc Și îmi aduce toate la un loc Aduc coapsele și ce rămâne dau coreguri Adică coapsele și rămâne Aduceți-mi și faclele Bucurați-vă căci ducem iar uneltele în câmp Ne rugăm lui Zeus Să dea elenilor deopotrivă mari bogății Și orz, și vin, și zmochine Să rodească femeile Să dobândim tot ce am pierdut De la începutul războiului Svârliți din mână fierul scripitor O vino, vino în câmpii mireasă îndurete și vino și cu drag ne vom iubi. Himen! Himenai! Himen! Himenai! De trei ori, fericitule, Bucurile toate Ți se cuvin pe sfânta Dreptate! Himen! Himenai! Himen! Himenai! Așa! Așa. Da... Cu mireasa, cu ea ce facem acum? Cu ea ce, ce facem acum? Îi vom culege strugurii! Yeah! Îi vom culege strugurii! Yeah! Veți fi de acum fericiți fără de griji și veți gusta... Zmochinele <laughs> El bândră și voinic Ia dulce ca Zmochine <laughs> Tu să vorbești când vei mânca Zmochine <laughs> Și când o să te cu vin din gros. <laughs> Comedia Tartif sau Impostorul a fost jucată pentru prima dată la Versailles, în 12 mai 1664, într-o primă formă, în trei acte, generând cel mai mare scandal din cariera artistică a lui Molière. Satira ipocriziei generale a fost considerată un ultraj, fiind contestată violent. În tartif, Molière utilizează, aparent, schema tradițională a comediei de intrigă, pe care o găsim aproape în toate piesele sale. Dar, dincolo de convenționalismul subiectului, sunt denunțate ipocrizia, falsa pietate, excesele religiei. Natura lui Tartuf este dublă. El vrea să consume și, în același timp, să pară ce nu este. Să vă ferească, Domnul Ceresc, de orice chin și sufletul și trupul. De acum și în vecea și zilele în sfânta lui Paz să vă țină precum îl roagă cel mai smerit din cât se închină. Cu cernică urare, domnule Tartuf, din suflet mulțumesc. Da, să luăm un scaun. Așa, să nu vă ostenesc. Cum vă simțiți azi, doamnă Elmira? Bine, desigur, încă slabă. Deloc, Puţine friguri, dar mi-au trecut de grabă. Mi ruga prea de merici da de de-avânt, Ca să fi smuls ia mila aceasta celui sfânt. Dar ieri vreo rugăciune, vreun salm n-am zis, În care să nu mă rog la ceruri să ți de întremare. Oh, de-atâta îngrijorare nu ți vrednică deloc. Când scumpă sănătate voi este pusă în joc a mea, ar vrea-mi taină, în schimb, să se jerfească. împinge prea departe, cred, mila creștinească. Vă sunt îndatorată de griji, de rugi, de tot. Oh, prea puțin fac încă din câte-aș vrea să pot. Oh, vreau să vorbim de un lucru um, serios, prietenește. Da. Și aici nimic și nimeni, cred, nu ne stingerește Și eu simt ce încântare ne ce nevisat noroc să fiu o clipă singur cu doamna la un loc. Ah, oh, viu să vă rog anume ca să-mi vorbiți un pic cu inima deschisă, neascunzând nimic. Inima mea cere să se deschidă întreagă, ca ochii dumneavoastră să poată să o înțeleagă. Și să vă jur că, dacă nu văd prea bucuros pe cei ce vin să admiră acest surâs frumos, Nu-i contra dumneavoastră vreun josnic semn de ură, ci e mai mult o caldă pornire, ce mă fură o patimă curată. Și gândul meu o ia doar ca o grijă înaltă de mântuirea mea. Dați-mi mânuța, doamne. Doar doare tot sufletul mi-ascultă. Oh, da mă strângeți tare. E doar din râvnă multă. Oh. Eu o să vă fac durere. Chiar ochii îmi par prea greici, apasă pe-așa floare. Oh, da mâna asta ce -i? Vă pipăi i stovar e așa de mătăsoasă. Oh. Vă rog, stați bine Sunt cam gândilicioasă Ce gingașă dantelă Păi înjeniște sut oh. Nu zău Că timpul nostru e într-asta trecut În artă Peste toate epocile străluce E drept, da Să ne întoarcem la ceea ce mă aduce Bărbatul meu Se zice Cuvântul și-a schimbat și vrea Să vă dea fata Poți ști? E adevărat? Mi-a spus o vorbă întreagă, dar, doamnă, pe credință, nu după ea însetează întreaga mea ființă. Aiurea e spita surâsul în trecut, de care viața toată aș atârna pierdut. Știu, nu iubiți nimica din cele pământești. Oh, N-am nimă de piatră, cum crezi și-o nu. Greșești. Credeam că doar spre ceruri înălțați, oftări fierbinți, iar jos aici nimica nu v-ar trezi dorința. Iubirea ce ne leagă de frumuseți eterne și spre iubirea celor lumești în drum neașterne. Ah. Nu-i vină când prin simțuri tu stai salinț uimit de de forme ce Domnul a plăsmuit. În câte un lut vrea cerul minun de veci să-mi bine. Și aici chiar văd oglinda splendorii lui de pline. Oh. Ți-a revărsat pe fața atâta har divin, că în ochi ne pune soare și în se nim. Și nu te voi vreodată podoabă vă zidirii, să nu mă închin prin tine la urzitorul firii și de iubirea prinsă să nu fiu ispitit. Spre chipul în care dânsul mai drag s-a sucrăvit. Oh. îi simțeam chiar teama, când tainica vâlvoare, Vreun duc viclean, mi întinde o pierzătoare, Și mă luptam de ochii tulburători să fug, Ca sufletul să mântui de-o și de rug. Dar clipa asta îmi spune văptură precurată, Că râna mea nu poate să fie vinovată. Că pot să-mi pac prea bine cu ceea ce-i iertat Și de aceea dulce de ea mă las purtat. Mărturisesc, din parte mi, e o îndrăzneală mare Când inima am drept jervă fontind, ca spre altare Vă punem în mâină și veșnica mea pace. În rai sau iad, o viață puteți acum preface. Și pot să fiu de apururi prin vorba ce înșoptiți, Ferice de vă place, pierdut, dacă voieți. Oh, e o declarare în formă și prea curtenitoare, dar, totuși, orice ați zice e cam surprinzătoare. Cuveneam pare, ca să îmi frânați mai mult simțiri de felul celor ce-mi oh. dat să ascult, oh, de un prasfânt, un pustnic, cum lumea vă socoate. Oh, cât aș fi de pustnic, sunt om, întâi de toate, oh, și când sub ochii vezi astfel de încântări cerești. Lași inima ta prinsă și nu mai cumpânești. Te miră că sub spine iubirii și eu sânger. Ce vrei? La urma urmei, nici eu nu sunt un înger. Stau și vă ascult. Oh. Discursul e inspirat de muze. Doamne. Dar un cuvânt cam aspru abia-mi rețin pe buze. Doamne. Ce-ți zice dacă aș face o glumă, întrebând pe soțul meu: De-i place acest amor născând? <coughs> Știu că aveți un suflet prea înalt și prea blajin și vezi iertând cem ce-mi dă de și râvna mea aprinse ce n-a vrut să jignească. Și o să gândiți cu un zâmbet de grație îngerească privind pân și ochii oglinzilor vă sorb, Ca omul e la urmă de carne. Și nu i orb. O alta cu vedere așa ușor n-ar trece, dar eu pe așa cuvinte arunc un zâmbet trece. Și n-am să alerg să tulbur pe soțul cel jigniți. Dar cer un schimb la rându ca să ne știm plătiți." Ce încereți?" Vreau să zoriți pe față și fără de șicane logodna lui Valeriu și-a scumpei mariane. Doamnă!" Ce-am auzit? O, oh, doamne, așa ceva se poate? Da, frate Orgon, sunt nevrednic, vinovat în toate. Oh, nu! No. Un biet bătut de patim și de păcate plin, cel mai viclean fățarnic și cel mai rău creștin. Nu! No. Sub lege ascunse, tot trupul mi se întoaie. Sunt furnicat de pofte, movilă de guloaie. Oh, Și cerul drept deapsă pe cât eu înțeleg, Vrea să mă bicuiască acum pe trup întreg, Să mi s-arunce în față o vină cât de mare, N-am să-i dau freutrofiei, fiei să cate vreun bunare. Oh, ai auzit, damis, sață? Oh, bârfitor netrevnic, damis, n-ai sfânt nimic? Să pune grești un suflet curat, de, de mucenic. Ce? Cu de vorbe, vicleanul vrea să-ți lege și mâinile și ochii? Oh, taci! Suflet vă de lege! Ah, lasă-l, las l să vorbească. Nu-l cerți pe drept, îți spun. Mai bine ai face cât te a spus, să ai drept bun. Nu! De ce mai ține parte, chiar faptelor în ciudă? La urmă, știi ce poate ca mine? O Iuda, mă ține toată lumea un bun la Dumnezeu, dar drept vorbind, nimic nu e de capul meu. Ah, vai, să-și gânească într-astfel de chip o față sfântă! Tatălă, este un... și Damis! Tatălăl. părăstește în casa! cădă ca Pleacă, fiu nedemn! Tată! Și nu drăzni pe aici să-mi calci vreodată iară! Frate! Am să plec! Du-te! jure A, să-mi din ochi! Afară, mișelule! Frate! Mi-e ciudă că mâna prea miloasă n-a isprăvit cu tine! N-a pâncă veninoasă! Prea bine! Eu oh. mă duc! E, eh, te liniștește, frate Tartiu! Oh. Nu te mâhni atât! Da, frate, Orgon, să uităm mai bine un ceas așa urât. Văd ce-am stârnit în casă. Ce silă! Ce furtună! Și-ar oh. fi, cred, bine, frate, să-mi văd de calea bună. Ce? Cum? Hă, vorbești în glumă! Toți mă urăsc. Toți! Tint vrăjmaș să mi te facă și vezi ce-mi în tine. Ei, ce-ți pasă? Vezi că plec eu urechea se ascult? <laughs> nu s o lăsa în ei, vor mai cerca ei multe. Și unel tir ce astăzi te-au dezgustat, mai știi, Lor se iar și iar și încet. Nu, nu, frate, niciodată! Ah, frate, drag! Femeia! Ușor pe soț de scântă și izvârle în scânte. Nu, nu! Să plec de aici! Să-mi iau vreau lumea în cap! Să nu port eu păcatul, că ora! Nu pot pleca pricepe, în joc e viața mea! Ei bine, frate Orgon, mă smeli, dar și aici voi rămâne. Dar vezi, îți mulțumesc! Oh. Bun, bun! însă hotărâm, purtarea mea pe aici. Azi cerealt tărâm. Vezi? Cinstei lucru, gingaș, și ți ți dator ca frate. Bărfel să preîntâmpin și zvonuri necurate. Să-i soția. Mă voi feri să crezi. Oh, nu! Uite, în ciuda lumii, mereu să Nu. No. Eu vreau cu dinadinsul să-i fac să turbe în spume. La orice ceas, îmi să-mi te vază anume. Frate. Mai mult! Ca să se verse chiar fierea tuturor, vreau să te fac pe toate ce am, moștenitor! Frate! Urgon. Și uite, plec de îndată ca să pornesc hârtie, precum că ți trec de azi chiar întreaga avuție. Frate, oricum, un bun Ești și prea. cald prieten, ce genere mi-l iau, mai scump mie decât soață și fiu. O leu primești, voiască cerul, ca planul meu să-ți placă. Amin. În totul voia cerească să se facă. Mm -hmm. că Dostoievski a descoperit latura abisală a ființei umane, indiferent dacă aceasta este instruită și cultivată. Omul simplu nu este mai puțin abisal și astfel mai puțin enigmatic decât semenul său trecut prin biblioteci. Cu două decenii înaintea lui Dostoevski, tânărul medic german Georg Büchner avea această intuiție transformând în personaj literar cazul lui Wojtek, mult discutat și disputat în cercurile medicale și juridice din epocă. Fiecare om e ca o prăpastie, exclamă personajul lui Büchner. Wojtek, scrie Fritz Martini, este tragedia celui mai sărac dintre săraci, căruia îi se ia totul. Voiețec, da, domnule capitan, a totdeauna atât de hărțuit. Un om de treabă nu arată așa. Un om de treabă care n-are nimic pe suflet. Zi și tu ceva, Voiețec. Cum e vremea afară? Rea, domnule capitan, rea. E vânt. Mm -hmm. Simt eu ceva. E un fel de vârtej afară. Un vânt ca ăsta îmi face totdeauna impresia unui șoarece. Cred că vine dinspre sud-nord. Am înțeles, domnule capitan. Dinspre sud-nord? Da mai, ești. da mai da în de prost! zic, tu ești un om bun, dar nu stai bine cu morala. Morala. Asta înseamnă să fii un om moral. Mă înțelegi? Un cuvânt mare. Ai un copil fără binecuvântarea bisericii. Cum zice preasfinția sa pastorul garnizoanei. Fără binecuvântarea bisericii. Asta de la mine. Domnule capitan, nu cred că Dumnezeu o să-i abietului ia bietului copilaș în nume de rău că a fost făcut înainte de binecuvântarea bisericii? Domnul a spus, lăsați copiii să vină la mine. Mă, ce tu tândruși nu acolo? Ei. O l-a la el! Noi, oamenii sărați, vedeți dumneavoastră, domnule capitan, banii, banii, cine n-are bani? Să încerce unul ca mine să o drăslească, bizuindu-se pe morală. Suntem și noi tot carne și sânge. Noi ăștia rămânem tot ființe obidite și pe lumea asta și pe cealaltă. Gândesc că de-al de noi, când ajungem în cer, trebuie să ajutăm și la tunat. Oițec, tu ai virtute. Nu ești un om virtuos. Carne și sânge? Drept e. Îmi stau la fereastră după ploaie Și mă uit după ciorăpiorii albi Cum trec sprinte în strada Să fiu al naibii, voicec. Dacă nu mă ia cu năbădăi Sunt și eu tot din carne și sânge Însă, voicec. Virtutea Virtutea, Voițec de, domnule capitan, eu cu virtutea încă nu mă prea descurc. Vedeți, dumneavoastră, noi oamenii de rând nu suntem virtuoși. Ne lăsăm în voia firii. Dar dacă aș fi un domn și aș purta o pălărie, un, un ceas și aș avea o caleașcă și aș ști să vorbesc în cuvinte alese, atunci mi-ar fi ușor să fiu virtuos. Trebuie să fiu un lucru frumos virtutea, domnule capitan. Numai că... Eu nu sunt decât un biet, Calic Fie voițec Ești un om bun oh, Pe mine toată discuția asta m-a obosit Hai, hai, du-te O pietrele astea? Cum ce în oglindă? Ciorfi? Cum le-a spus? Cum, cum? Hai, dormi dorm băiețaș Închide ochii, strânge-i bine, bine, bine! Hai, hai, hai! Așa să stai, că de nu vine baubau și te ia! Sigur că e aur! Oh! Cum o să-mi la dans? Una ca nu are parte decât de un colțișor pe lume Și de un ciop de oglindă Și totuși am buze la fel de roșii Ca și cocoanele mari cu oglindă până în tavan Și cu domnișori eleganți care le sărută mâinile eu nu sunt decât o biată femeie. Ce-ai acolo? Nimic. Îți ceva între degete. Un cerceluș. L-am găsit. Nu! Eu n-am găsit așa ceva de când sunt. Și încă doi deodată. Vrei să zici că sunt o târfă? Lasă, mă Marie! Marie. Eu... Nu! Cum doare meu, copilul. Saltă-i puțin mânuța. Da. Îmi pasă scaunul. Da. Cum îi lucește sudoarea pe frunte. Totul e trudă sub soare. Chiar și sudoarea în somn. Pieții de noi. Pieții de noi. Mai ține niște bani, Mari? Bani? să și ceva de la capitanul meu. Domnul să te răsplătească, Franz! Trebuie să plec, Marie! La revedere! La revedere! La revedere! Sunt totuși o ticăloasă! <laughs> Vine să mă omor! Oh, viață, viață! Să ia naiba pe toți! Pe bărbați! Și pe femei! <laughs> Voicec! Nu-mi vine a crede, Voicec! Un om de cuvânt ca dumneata! Ce s-a întâmplat, domnule doctor? Te-am văzut eu, Voicec! Ai făcut pipi pe stradă! Ai făcut pipi pe un perete ca un câine! Și totuși primești trei groșeni pe zi și hrană! Voicec! Asta nu se cade! Lumea e tot mai ticăloasă, tot mai ticăloasă! Domnule doctor! Dacă natura mi-o cere, Natura îți cere! Natura ți-o cere! Nu te-am învățat că musculus constrictor vezice este supus voinței omului? Natura! Voice? Omul e liber? În om individualitatea se transfigurează în libertate? Auz, să nu te poți sine! Ți-ai mâncat rația de mazere, voice! Da! Nimic altceva decât mazere! Crucifere! Bagă-ți bine în cap! Are să fie o revoluție în știința. Aruncă în aer toate teoriile. uree 010, clorat de amoniu, hiperoxid... Voi să! Nu-ți mai vine să faci pipi? Ia! Hai! Dă-te și încearcă! nu vine, domnule doctor. Dar ca să te ușurezi la perete, poți! Uite-l! aici contractul! Mi-ai scris! Te-am văzut cu ui? Eu am văzut. Tocmai scosese nasul pe geam și lăsam să intre razele de soare ca să experimentez strănutul. Mi-ai prins broaște? Ai adus o de broaște? Nu, n-am... Nici polip de apă dulce? hidre. Nu, n-am... Nu mi-a atinge microscopul! Tocmai studiez la el măseaua un infuzoriu. Îi arunc în aer pe toți. Voitec, dar ouă de păianjăr mi adus. Nu, domnule doctor. Nici ouă de broască rioasă. Nu, n-am putut. Dar ca să faci pipi pe perete poți. Nu, Voitec. Nu, n-am să mă supăr. Supărarea dăunează sănătății și nu e științifică. Sunt liniștit, pe deplin liniștit. Uite, am pulsul 60, ca de obicei, și ce-o spun cu cel mai desăvârșit sânge rece. Doamne, ferește să-ți faci sânge rău pentru un om. Pentru un om! Dacă ar fi să scrape un proteus! Totuși, că nu trebuia să te ușurezi la perete. Vedeți, domnule doctor, uneori câte unul are așa... un caracter, așa... O... O structură, da... dar... cu natura... Cu natura altceva, vedeți dumneavoastră. Cum să vă spun? Bună oară! chiar -ă -ă -ă... ar faci pe filozoful! Domnule doctor, vi s-a întâmplat vreodată să vedeți natura dublă? Când soarele era sus în plină amiază, de ți se părea că lumea ia foc, mie mi-a vorbit un glas cu tremurător. Voițec, ai avut o aberație, Bureții! Bureții, domnule doctor, asta e... Ați, ați văzut sub ce forme crezi bureții pe pământ? Cine ar ști să descifreze asta? Voice! Ai cea mai interesantă formă de aberațio mentalis parțialis. A doua categorie foarte bine conturată. Voice! Voicec, mai capes un supliment! Categoria a doua, idee fixă, dar în general raționează. nu e așa că lucrez ca și înainte? Tot îl mai ras pe domnul capitan? Da. Mazărea, o mănânci? Totdeauna, domnule doctor, și banii de masă îi primești nevastă Îți faci conștiincios, slujba? Da. Ești un caz interesant, individul Voțec. Da. Îți mai dau un supliment. Ei, Voitec, ce gunește așa pe lângă noi? Stai, omule, Eu te uite cum aleargă ca un brici deschis printre oameni. Gonește de parcă ar avea de ras un regimen de castrați și l-ar spânzura cineva de ultimul tulei care le-a mai rămas. Ia stai. Parcă vroiam să spun ceva despre niște bărbi lungi. Voicec, bărbile lungi... Despre o barbă lungă sub bărbie vorbea și Plinius. Ar trebui interzisă barba la soldați. Ah, despre bărbi lungi. Spune, Voicec, n-ai găsit încă vreun fir de barbă în farfurie? <laughs> Te faci că nu înțelegi? Eh? <laughs> Un fir de păr din barba unui bărbat, din barba unui subofițer, a unui tambur major și zice, voice. Dar el are nevastă de treabă. <laughs> nu pățește ca alții să trăiți. Dar... Ce vreți să spuneți cu asta, domnule capitan? Ia-te uită, caragiosă! Ce mutră faci? Poate nu chiar în supă! Dacă o iei mai joar pe după colț, poate găsești câteva fire chiar pe niște buze! Pe niște buze, Voicec! Am fost și eu cândva îndrăgostit, Voicec! Iosu, e alb ca varul Domnule capitan Sunt doar un biet amărit N-am nimic altceva pe lume Dacă glumiți, domnule capitan Să glumezi O iei drept glumă, omule Dă-mi pulsul voi, săc, pulsul Da, domnule doctor Rar, puternic În salturi, neregulat Domnule capitan Arde pământul ca o iad Și eu simt că n gheț. Îngheț, aș paria că iadul e rece, cu neputință. o târvă, o târvă cu neputință. Vrei poate să te mai alegi cu niscaiva gloanță în cap? Mă împunge cu ochii și eu nu-i doresc decât binele! Că e un om bun, Voitec, un om bun! feței țepeni, contractații, tresărind, când și când, stare agitată, încordată, mă duc. Multe sunt cu putință. Târfă. Multe sunt cu putință. E vreme frumoasă, domnule capitan. Uitați-vă numai la cer cât e de frumos și neclintit și cenușiu. Îți vine să bați în boltă un piron să te spânzuri de ea. De n-ar fi decât din nedumerirea aceasta iscată de da și iar da și nu. Domnule capitan, da nu. Care din doi e vinovat? Nu față de da sau da față de nu? Am să cuget la asta. Ce fenomen! Voice! Să mai dau încă un subiect! Marie? Da, franță? Vin un coce, Nu văd nimic. Oh, ar trebui să se vadă. Să poți să apuci cu mâna. Franț, ce e cu tine? Ce e cu tine? Parcă ți-ai ieșit din minți. Un păcat atât de mare și atât de lat duhnește că iar a și pe îngerii din cer. Ce gură și mare? Și nici o umflătură. Marie, Ești frumoasă ca păcatul. Poate păcatul de moarte să fie atât de frumos. Franz, ai urezi! Acum! Aici a stat el! Ce? Aici? Cum? Aici? De... Aici? De vreme ce ziua e lungă și lumea e străveche, pot sta pe același loc mulți oameni, unul după altul. L-am văzut. Multe poți vedea când ai doi ochi, când nu ești orb și când e soare pe cer. Târfă! atinge Mai bine un cuțit înfipt în mine decât să-ți simt mâna asupra mea. Tată-meu n-a îndrăznit niciodată să pună mâna pe mine când mă uitam în ochii lui. Și aveam doar 10 ani, frate. nu! Muiere! Nu, ar trebui să văd ceva schimbat în tine. Omul e ca o prăpastie. Amețești când te uiți în adânc. Să fii așa. Arăți nevinovat. Nevinovăți. Tu ai o pecete. Știu eu. Mai știu eu. cine știe? dancează în brațele lui Ia Ian Ia Ia Ia La Ia Ia La Ia Ia Ia Ia Ia așa, Ia așa Tot așa Tot așa așa Tăvăliți vă Cum de nu stinge Dumnezeu soarele ca totul să se vălească la oaltă în desfâu? Bărbat și femeie, om și animal, faceți-o așa ziua na mare ca muștele pe mână! Femeia! Femeia! Femeia! cum o strânge, cum o pipei, ia lui, cum a fost a mea la început. Oh! Mm -hmm. Tot așa, ia, ași, ași, zic eu ia, să-l tacă! Muzica! Muzica! Liniște! Liniște! Ce se aude acolo jos? Ce? De acolo? Ce? Ce spuneți? Mai tare! Mai tare! Mai tare! Jungie! Jungie! Jungie! Jungie! Jungie! Jungie, câtea-o! Jungie, câtea asta! Trebuie! Jungie! Aude-și aici! O spune-și ventul mereu! Mereu! Mereu! Mereu! mereu tut-așa! Tuta-așa! Jungie! Jungie! Jungie! Jungie! Jungie! Dure? La ias? Știu eu. Orașul a rămas departe. parte Ce centuneric Mai rămânem. Mai rămânem. Vinul. Stai jos. Da, trebuie să plec. Doar n-ai să-ți rănești picioarele de atât te Ce ciudat ești. Știi oare câtă vreme e? E de când ne cunoaștem La Rusalii or să fie Doi ani Știi și cât o să o mai ducem împreună? Trebuie să plec Ca să pregătesc mâncarea de seară. frig, Marie Te cu frig da. Și totuși ești scald. Ce buze fierbinți ai Fierbi. da. Astea. Și împărăția cerului aș dau Ca să le mai pot săruta Tăia cu fric Dacă ești rece Nu mai simți fricul N-ai să mai simți fricul sub roa dimineții Ce spui? Diminec. Ce spui? Acum? Ce roșie răsare luna? Ca un tăiș în sângera Ce ai de gând? Franț, ești alb ca farul la față. Franț, Franț, oprește-te. Pentru Dumnezeu, oprește-te. Nu! Nu! Nu poți să muri. Mai la! Încă, tot mai să trezori, tot nu mai trebuie să ai. Că n-ai murit. Încă n-ai murit. Mai la. Mai la. Ai murit! E moartă! Moarta! Cuțitul! Unde e cuțitul? Lasă-l se mai aici! Mă dă de gol! Mai aproape și mai aproape! Ce fel de loc e asta! Ce aud? Mișcă ceva! Aici pe aproape, Marie, Marie, Marie, Marie, tăcere, peste tot tăcere, de ce știi atât de palidă, Marie, ce e cu șnurul ăsta roșu din jurul gâtului tău, cine ți-a dăruit asemenea colier pentru păcatele tale, erai neagră de Neagră, eu te-am făcut să pălești. De ce ți-a târnat de să cu părul negru și nu s a infletit cozile? Cuțitul Nu a apucat, așa. Puterea te la fund. A căzut în apă, îndunecată, ca o piatră. Nu, e prea aproape de -o. Prea aproape de mal, dacă vrea cineva să se scalde, să intre în apă și să-l arunc mai departe. Acum, dar in vara când dor să umblei după scoici, ce ar face, o să fie ruginizi. Cine o să nu mai recunoască? Mai bine îți Mai sunt de sânge, Trebuie să mă spăl. Te una. pat! trebuie să mă spun. Trebuie să mă spun. Ipocrizie, constrângeri, minciună, sentimente trucate, egoism, cinism izbucniri de furie și câte altele în comedia lui Eduardo de Filippo Filumena Marturano din 1946 reflex al psihologiei și spiritului mic-burghez în atmosfera de la mijlocul secolului al XX-lea. Nebun! Nebun! Ce faceți, domn Domenico? Bărbat sunt eu, Alfredo! Ar trebui să mă duc în fața oglindă și să mă scuip pe obraz! Domn Domenico! No! Cu tine, Filomena! Da, cu tine mi-am pierdut o viață întreagă! 25 de ani de sănătate, de putere, de inteligență, de tinerețe! Ce mai vrei? Ce trebuie să-ți mai dea, Domenico Soriano? Să-ți din piele asta? Din pielea asta, din care au făcut toți ce au vrut! toți au făcut ce au vrut din ea! Domenico, te credea un semizeu și toți au făcut din tine ce au vrut! Tu, tu, Rosalia, și tu, Alfredo, tu, Filomena, tu și toți silazi, pe stradă, în Mahalala, la Napoli, peste tot! Toți și-au bătut joc de tine mereu, Domenico, Soriano! Nu poate să-mi în cap, dar era de așteptat o femeie de teapă ta! Trebuia să ajung aici oh, Nu puteai să te dezminți De 25 de ani Nu te-ai schimbat Dar să nu crezi că ai învins, Filumela Să nu crezi că ai învins Te omor Te omor și te plătesc Cu cinci parale nu! Nu, Și pe toți compreții Pe toți vă omor. Ai terminat, Domenico Mai ai ceva de spus? Filumela, taci nu vorbi! Nu pot să te mai aud vorbind! După ce ți spune ce am pe suflet, nici nu mă mai uit la tine și n-ai să mai auzi glasul. O treapă! O treapă! Asta-i fost și asta ai rămas, Filumena! De ce-mi spui așa? Ha? Crezi că e o noutate? Ha! Știe toată lumea cine am fost... Și unde eram? Dar acolo unde eram veneai și tu. Eu! Tu ca și ceilalți. Și m-am purtat cu tine ca și cu ceilalți. De ce ar fi trebuit să mă port altfel? Nu sunt la fel bărbații. Ceea ce am făcut e durerea mea și a conștiinței mele. Acum însă, Domenico, Acum sunt nevasta ta. Ce? Și de aici nu mă mai scoți nici cu jandar. Nu, nevasta mea, îți arde de glume, Filomena. Cu cine te-ai muritat tu? Cu tine. Ești nebună, Filomena. Înșelăciunea vădită, boala gravă, agonia, toate au fost prefăcătorii. A martor, Romena, am martori pe Alfredo și pe domnul Domenico, eu, eu nu știu nimic. Cum nu știm! nimic? Păi știu numai că dona Filomena a căzut la pat, s-a îmbolnăvit rău și stătea să-și dea sufletul, dar nu mi-a spus nimic și eu n-am înțeles nimic. Alfredo, da. nici tu n-ai habar de nimic? Păi. Nici măcar păi. tu nu știai că agonia era o păcăleală? Domnimi, păi. În jur pe Sfânta Fecioară, Tocmai mie, era să-mi facă desfainuiri. Și preotul? Păi cine m-a trimis să-l aduc? Nu mi-ați spus chiar dumneavoastră? Da. Duhă, Băi, pe, da. pentru că îl dorea ah. Și eu ca să o mulțumesc... Da, sigur da. că da. Nu-ți venea să crezi că mă duc pe lumea cealaltă. Nu-ți mai încă în piele la gândul când sfârșit te descotoroseai de mine. Bravo, bravo, Filovena, ai priceput. Și când părintele, după ce vorbise cu tine în șoaptă, mi-a spus, ia-o de nevastă, în extremis pe beata femeie, e ultima ei dorință, dezăvârșește această legătură cu binecuvântarea domnului, eu mi-am zis. Și ai zis? La urma urmei ce o să pierd? Ne. Asta tot își dă sufletul! Ce, e chestie de câteva ceasuri și-am scăpat de ea! Și ce prosa a simțit Don Domenico, îndată ce a dispărut Preotul, când m-am ridicat Din pat și am spus Don Dome, felicitările mele Suntem soț și soție Don Dome Soț și soție <laughs> Eu, eu m-am trezărit și am pufnit În râs că nu mă mai puteam exact. A Doamne Iisuse, ce bine a jucat Toată boala, da, toată doamnia. Doamnia doamnia boala. <laughs> Voi doi să mă gura! Că de nu vă bag în agonie pe amândoi! Da. Și doctorul! zău. Ești doctor și nu bagi de seamă că asta e sănătoasă, tun! Că-și bate joc de tine! Pe Dumnezeu din cer are să plătească, fiindcă a fost și el complice! Filomena! L-ai uns! L-ai I-ai dat bani! Numai asta știi, Domenico. Bani! Cu bani ai luat întotdeauna ce ai vrut. Și pe mine m-ai cumpărat pe bani, pentru că tu erai Don Mimi Soriano. Aveai croitorii cei mai buni, cele mai fine cămăși, cai de curse, toți alergau pentru tine." Dar Filumena te-a făcut pe tine să alergi după ea, fără să baci măcar de seamă. Și are să bă, bă, mă alergi bă, bă, bă. mult și bine. Și are să-ți iasă sângele prin piele și tot noi să înveți cum trăiește și cum se poartă un om adevărat. Filumena! Doctorul nu știa nimic. El oh. a crezut. Trebuia să creadă, fiindcă orice femeie după 25 de ani Petrecuți în preajma ta și-ar da sufletul, Domenico Niciodată n-a știut omul ăsta să mă prețuiască, să mă cunoască Niciodată, Domenico da, da, Întotdeauna am fost ca o jupâneasă pe care poți să o dai afară când poftești Niciodată nu te-am văzut supusă, da. înțelegătoare da a situații reale mm. care există între mine și tine. Întotdeauna mă arătai o mutră întunecată, nepăsătoare, Mă făceai să mă gândesc mereu. Nu cumva, o avea vreo vină? Nu-i fi făcut ceva? Niciodată n-am văzut o lacrimă în ochii ăștia. Niciodată! În toți anii petrecuți împreună, odată n-am văzut o plângând. Ce-ai fi vrut? Să plâng pentru tine? Ha! Halal motiv, Domenico! Lasă tu motiv, Filuvena! Ești un suflet chinuit, niciodată împăcat, o femeie care nu plânge, nu mănâncă, nu doarme! Nu te-am văzut odată dormind! Un suflet bestemat! Asta ești! De da Ca... când ai fi vrut să mă vezi dormind! A? Tu nu mai dai niciodată pe acasă! Sărbătorile cele mai frumoase, fiecare Sfânt, Crăciun, l am petrecut întotdeauna singură, ca o cățea. Da, să nu mai vorbim de tinerețea lui, să nu mai vorbim. Mai puteai să-l scuze, are parale, e tânăr, legat. Da, cum? Chiar și acum la 52 de ani se întoarce acasă cu batistele mânjite cu roșu de buze pe faci scârbă, tu Domenico, Rozalia unde da, sunt batistele? Fiți liniștită, sunt indulant. fără prudență, fără minte, la ce bun să le mai ascund la urma urmei chiar dacă le ar găsi, ce ar putea face? A spus eu asta. Cine e femeia asta cu ce drepturi se grozăvește Și el se tâmpește După aia Care aia? Care aia? După scârba aia, ce crezi că n-am înțeles? Tă nu știi să minți, Domenico Ăsta e cu surul tău Ei. 52 de ani Și mai umblă încă după fetișcane De 22 de ani Și, și nici nu se rușinează Ba mi-o aduce și în casă ah. Pe motiv că e infirmieră, că infirmieră. Sigur Maică precistă, ce scârbă mie e de tine? Tu credeai că sunt într-adevăr gata să-mi dau sufletul și totuși puteai face porcările astea? Da, dar tu, tu ce Te faci? Te cred? În agonie! Eu eram în agonie și aici masa era pusă. Da! Pentru el... Și pentru scârba aia și în ce? viață. Dacă tu mureai, eu nu mai trebuia să mănânc? Nu trebuia să mă hrănesc? Cu trandafiri în mijlocul mesei! Da! Da! Cu trandafiri în mijlocul mesei! Roșii! Roșii! Roșii! Roșii! Verzi! Visteche! Da ce? Nu mai eram stăpân în casa mea? Să pun, să pun trandafiri unde vreau eu? Să fiu fericit de moartea ta! Da, eu n-am murit! nu. Na. Și deocamdată n-am de gând să mor, Domenico. Așa. Da. aici e încurcătura! Aici e încurgătura! Dar eu tot nu mă pot lămuri. Dacă tu m-ai socotit întotdeauna ca pe toți ceilalți, fiindcă după tine toți bărbații sunt la fel, ce nevoie aveai tu să te căsătorești cu mine? Și dacă eu m-am îndrăgostit de femeia aceea și vreau să iau de nevastă și am să o iau? Da! Am Ai. să o iau, Pidiana! Taci! Spune-mi, ce-ți pasă dacă are sau nu 22 de ani? Cum mă faci să râd, Domenico? Și ce milă mi de tine? La da. da! Da! Dar ce? Vrei să-mi pese de tine? Hm? de domnișoara care te-a făcut să-ți pierzi capul, Domenico, de toate fleacurile pe care le spui. Eu! Hmm? Eu zi. Crezi într-adevăr că asta am făcut-o pentru tine? Păi, tu nici nu intri în socotelile mele! N-ai intrat niciodată! Filumera. O femeie ca mine, ai spus chiar tu de atâtea ori, o femeie ca mine să socotească bine, Domenico ah, ah. Tu servești doar scopului meu, Domenico Mă servesc de tine Asta e Sau credeai, poate, că după o viață de jertfe și de slugăreală Aș fi plecat așa ah, Banii! Și crezi că nu ți-aș fi dat? Crezi că Domenico Soriano, fiul lui Raimondo Soriano N-ar fi avut grijă să-ți asigure o casă? Și să facă în așa fel ca tu să nu mai atârne de nimeni. Dați! Cum e cu putință ca voi, bărbații, să nu înțelegeți niciodată nimic? Cum nu? Banii tăi, Domenico! Da. Păstrați-ți bine banii tăi! Altceva vreau de la tine! Ce vreau? Altceva să-mi dai! Am trei fii, Domenico! Trei fii! Da. Ce tot spui, Filomena? Am trei fii, Domenico. Și? Ai cui sunt? Ai unor bărbați ca tine. Ah. Filomena! Filomena! Te joci cu focul. Ce vrei să spui? Cum adică bărbați ca mine? Fiindcă sunteți toți la fel. Dumnezeu ta ai Rozalia? Da, domnule, știam. Da? Știam. Și tu? B -a. Nu, nu, nu, nu, nu! Alfredo! Ca, ca Filomena, m -m mă, mă, me v-am mai spus... Trei fii ha, Filomena ha, Și ce vârstă au? Cel mare are 26 de ani 26 de ani Da, ea nu mai face mutra asta, nu-ți e frică, nu sunt fii tăi Și te cunosc Vorbesc cu tine, știu că ești mama lor Nu dai văd vada și vorbesc cu ei și unde locuiesc? Ce meserii au? Cum trăiesc? Cu banii tăi! Cu banii mei! Da! Cu banii mei! Cu banii tăi! Te furam! Lumena! Te furam chiar și din portofel! Te furam sub ochii tăi! Te furam, te furam! Îți vindeam hainele, ghetele și n-ai băgat de seamă niciodată! Cu banii tăi mi-am crescut băieții. Ce fel de femeie ești tu, Filomena? Ce fel de femeie ești tu? Nu-l e proprietarul unei prăvării. Nu-l de alături. Ia tine Histalator! Ce? C -c cum? Cum să Histalator! Histalator, da! Drege robinetele de stupă no. Pe celălalt asta, cum îl cheamă? a! ah! Ricardo, ce Ricardo. frumos ha. e, domnul, ce frumos e, ce mai flăcău. Stă la Chiaia are o prăvălie în gang la numărul 74, vine cu stori de cămăși și și clientele frumoase are. Iar Umberto a învățat. Ce să vorbi? Umberto a învățat, a vrut să învețe. Face pe contabilul și mai scrie și pe la ziare. Ha. Avem și un scritor în e, familie. Și ce mama a fost? Niciunul n-a dus vreodată lipsă de ceva. De când erau mici în fașă, am să nu le lipsească da. nimic, domn Domenico. Cu banii lui Domenico. Păi. Adică, adică ai mei. Păi, nu? da, păi sigur, e dumneavoastră da. că banii tot îi aruncați în vânt, nu? Bravo, bravo, Rosalia, păi... bravo. Și aveam de dat socoteală cuiva. Păi nu nu le slavă Domnului, dar dacă nici n-ați băgat de seama acum... -a. Ce Lasă, să nu-l nu mai luăm în seama, Rozalia! Stai să-i și răspunzi! Filomena! Da. Filomena! Faci din adins ca să mă scoți din sărite! Unde vrei să ajunge? Lasă, Domenico! Tu nu-ți dai seama ce-ai făcut? M-ai pus în situația să par un om de paie! Filomena! E? La urma urmelor, acești trei domni fii tăi, pe care nici măcar nu-i cunosc de-a căror existență nici n-aveam habar, mâine, poimâine, mâine, vor putea să-mi râdă nas. Ce ne pasă? Avem pe domn Domenico. El ne parte de grijă, cu banii lui. Nu, nu, oh, domnule, sta, sta, nu, asta nu, asta nu. Cum asta nu? Da, păi, dar ce știu ei? Coana Filumen a făcut întotdeauna lucrurile cum trebuie, cu prudență și cu socoteală. Dumneavoastră nu aveți niciun amestec. da. Nu am Ai dreptate, Rosalia! Eu sunt numai cel care plătește! El care plătește! Filumena! Te omor! Pe tot <oasă> O lume întreagă pare turnată în Falstaff, personajul Shakespearean care strânge în jurul său umanitatea pestriță din Henry al iv și nevestele vesele din Windsor din 1597-1598. Tragicomic comic Sir John Falstaff, nobilul de căzut, este în fond un actor care vrea să epuizeze, râzând grotesc, toate modelele umane. Ai văzut genunchi. genunchii mei? Când eram de anii tăia, aveam un mijlocel subțire ca o gheară de vultul. Oh, oh, oh, oh. Luale ar dracu de necazuri și de ofuri, ca astea umflă omul ca pe o bășică. Oh, oh, oh. Ari, sunt pe afară, de la tata. Tu, trebuie să te înfățișezi la curte În dimineața asta Ea spune Harry Nu ți se face părul măciucă Nu vei oare silit ca moștenitor al tronului Să te bați cu vrăjmașii ăștia trei Care sunt diavolul de Douglas Satana de Percy Și dracul de Glandaur Nu se înfioară sângele în tine Nici de cum, credem că... Pentru asta mi-ar trebui puțin instinct de altă. tău oh, să mai fii dojenit Mâine dimineață când te vei înfățișa a lui tatu Zău, dacă mă iubești Ticluiește-ți o minciună de pe acum Vrei să te prefaci că ești în locul tatei Și să mă cercetezi Cum îmi duc viața? Vrei să fac asta? Nu poți! Ha! Nu poți! Nu poți! Domnilor, doamne! Primesc! Iată! Jilțul de aici Iată. O să fie tronul Junghierul Sceptru și perna asta, coroana! Dacă flăcările harului nu s-au stins de tot în cugetul tău, Să vezi că ai să fii tulburat! Dă-mi oală de vin, Ca să-mi să -mi se rușească puțin ochii, ca și cum aș fi plus! Trebuie, maestrate! că trebuie să vorbesc cu durere mare, precum regele cam bise! Ăștia au pus seba în vin! Bine, oh. iată închinarea mea! Iată și cuvântarea mea! Nobilimea mea să se așeze lângă regele ei! Oh. <laughs> strașnic joc sfinte, Isuse, zău, așa? Nu lacrima de simța mea, regina, oh. căci lacrimile-ți picură în <laughs> Ia uitați-vă la el ce tată strașnic pare! Lația! Nu-ți-l pe trista mea regină, căci lacrimile potopesc privirea. Oh. <gri> ne mai pomenit! Joacă ai-i, unde strebura de adectori! ca <gri> <gri> din gură, o camică! ca din gură, Iată cuvântarea mea! Hari, nu mă mir numai de locurile pe unde spierzi vremea, ci și de felul cum îți alegi și! Căci dacă mușețelul crește cu atât mai des Cu cât e mai rău călcat în picioare, În schimb tinerețea se trece cu atât mai repede Cu cât o risipești mai mult. Că tu ești copilul meu, Mă bizui pe părerea mea și pe vorbele mătii. Distinsa, regină, Fiindcă stau drept mărturie clip, tu la cela al ochiului și buza de jos care ți-a târnă bleagă. Prin urmare, fiind os din osul meu, iată ce am să spune. Pentru ce, dacă îmi ești o draslă, faci să te arate oamenii cu degetul? Este cu putință ca un fiul al ale să ajungă hoț și să fure punch? Asta este întrebarea care se pune... Se află pe lume o substanță despre care tu, Hari, ai auzit vorbindu-se și pe care cei mai mulți din țara noastră o numesc smoală. Iar smoala asta, așa cum ne învață cronicarii, mânjește! La fel mânjește și gașca cu care te-ai inhăitat. Oh. Oh. Dați-mi oală de vin! să nu se înroșească pe geo! Da, mai este Nu! Să știi, Hari! Că nu-ți n-am băut nimic, astel lacrimi, nu de plăcere îți vorbesc, ci de durere, nu numai cu cuvinte, ci și cu amar, și totuși am văzut o rază de lumină, printre și tăi se găsește și un bărbat plin de virtute, pe care... Oh, nu, nu mai știu cum îl cheamă. Dar binevoiește, majestatea voastră, am spune cum arată omul acela. Ah, e un bărbat măreț la înfățișare, plăcut la clip, cu privirea deschisă și statura mândră, un bărbat care cred că trebuie să bată spre cinci... <gânt> șaină, pe sfânta născătoare, poate spre o sute de ani! Ah! <haha>, Mi-am amintit cum îl cheamă. Îl cheamă Jack Falstar. <haha> alăture de lui și zgonește pe ceilalți. Și acum iasă-mi spui, a furisit, Pe unde mi-ai umblat luna asta? Așa vorbește regele? Sărgeon, duce o viață foarte destrăbălată. Iu! Se vede după gândurile tale. Cel care se încinge cu cureaua mea nu poate folosi una scurtă ca ta. Ai mijloace puține și pofte mari. Așa e? Aș prefera să fie de-andoaselea. Să am mijloace mari și pofte mai puține. Mai ai abătut de la calea cea bună. Tu m-ai abătut pe mine de la calea cea bună. Eu sunt un orb, Iar tu ești câinele care mă trage după tensul. Nu deschide o rană proaspăt vindecată. Ar trebui să vii recunoscător acestor vremuri tulburi. Că nu te-a tulburat nimeni. Lasă așa. Nu stârni lupul care doarme. Ori stârnești un lup, ori miroșovul o vulpe, tot un drac. Dumneata ești o lumânare din care a ars partea cea mai bună. Sunt o făclie pentru o spete, numai seu din cel mai curat. Te scai de mine ca un ban fals. Ah, banul fals e ușor în îlțimea voastră. Hade! Chideți despre mine în anumite privințe, nu pot fi puse în circulație. Virtutea are atât de puțină căutare în aceste vremuri de chiverniseală, încât adevărata vitejie seamănă cu vitejia ursarului, iar toate celelalte înzestrări ale omului, din pricina răutății vremurilor în care trăim, nu fac cât o ceapă de gerată. Voi sunteți bătrâni! Și voi ăștia care sunteți bătrâni! Nu vă gândiți la ceea ce suntem în stare noi, tinerii! Voi măsurați căldura ficatului nostru cu amăra la fierii voastre, iar noi, cei aflători în avangarda tineretului, suntem niște măscărici! Da, da, măscărici! Noi măscăriți? voi bătrâni! Recunoște asta! Dumnezeu Îți streci numele pe lista tinerilor când bătrânețea te trădează la fiecare pas? Da? Nu-ți sunt ochii umezi? Nu-ți e uscată mâna? Nu-ți e tăbăcit obrazul? Mm. N-ai bărul alb? Nu-ți au slăbit picioarele? Nu-ți crește burta? nu ai vocea codorogită? Nu-ți e scurtă răsuflarea? N-ai guse? N-ai dat în mintea copiilor? Și toate alea ale dumitale Nu sunt niște hârburi Și mai ai să spui că ești tânăr Rușine! Rușine! Rușine, John! Înălțimea voastră M-am născut Pe la ceasurile 3 după amiază Cu părul alb, gata bătrân Așa că O să-mi apăr tinerețea mai departe Adevărul Este că sunt obosi Hai, ia treci în locul meu! Am să-l înfățișez eu pe tata! Ah, mă mazilești! <laughs> e frică de mine! E frică de mine! <laughs> Domnilor, doamnă, abdic! <laughs> nu vei fi nici pe jumătate atât de încruntat și de la vorbă și la purtare ca tatu! Iată închinarea mea! Domnilor, judecați! Unde-i Falstav? Cine, Unde-i falsav? Ce, ce, ce, Unde ce m-a spus? Ce m-a spus? Vine, regele, mă caută, mă caută! Stați în spatele meu, staţi în spatele meu! Vorbește regele, să-l ascultăm! Da, să să să să să duceți l pe Săr Falstav la închisoare, cu toții lui! Doamne, uh, ce doamne, ce doamne, doamne, doamne, Acum n-am timp, o să te ascult pe urmă! Luați l de aici. Ai auzit, falsav? Am auzit, am auzit, maestate, numai că sunt bolnav. M-am îmbolnăvit de boala de a auzi, dar de a nu asculta, de a nu băga de seamă. Eu pot să te vindec de boala asta, te bag la închisoare și te trimit la ștreang. Cum doriți, maestatea voastră, dar ați putea să puneți în balanță un dram de scrupul dacă nu chiar un scrupul întreg. Acum sunt o povară pentru tine, Ari. Așteaptă un pic mi-e viața, n-amurg, că nu-ți sunt drag. Mi-ai dovedit o viață și vrei să mor încredințat de asta. În minte-ți tăinuind mii de punalele ascuțit de inimați de piatră spre a-njunghiia cu ele în preajma morții. Cum, Ari, nu mă păsuiești? Singur ceas hari. Atunci a dute să singur gloapa Și pune clopotele să vestiască În coronarea ta și moartea mea aruncă -mă în sărână Și dă-mă viermilor pe mine Părintele tău Adevărat Răstoarnă totul E vremea să ne batem în joc De tot ce a fost frecut Henric al i e încoronat Deșertăciune sus Jos demnitate iar voi, mai maimuțele nevoații ale lumii, strângeți-vă la noua curte a Angliei. Veniți, veniți! Acum puteți scăpa de drojdei și puteți face păcate vechi într-un chimnou! nou! Fiți liniștiți și fiți pe pace, căci are a scos botnița pierzării și fiorosul ei zăvod e gata să-i sfușie pe cei nevinovați. O, fire, fire, desfăți zăgazul! Să piară rânduia la veche, iar lumea să înceteze a fi o scenă ce a dată vrajba într-un act prea lung, în pieptul tuturora, să se lășuiască se toți de sânge, spiritului Cain, să se sfârșească odată piesa, bezna să-i fie unei lumi întregi gropar. Dar voi, celor ce ascultați, vi se cuvin o reverență! Al dumneavoastră sau nu, Jack pentru prieteni, John pentru frați și surori, și Sir John Falstaff pentru toată Europa! Hai pa, copii! Dimensiunea existenței 5 personaje în interpretarea actorului Dorel Vișan În această emisiune ați ascultat fragmente din Pacea de Aristofan, Tartiuf de Molier, Voizec de Georg Büchner, Filumena Marturano de Eduardo de Filippo, Henric al de William Shakespeare. Dorel Vișan a interpretat rolurile Trigeu, Tartiuf, Voizec, Domenico Soriano, Falstaff. În celelalte roluri: Virginia Mirea, Elmira și Filumena Marturano, Mihai Constantin, Capitanul și Prințul, Mircea Constantinescu, Sclavul Damis și Doctorul, Ștefan Velniciuc, Hermes și Alfredo Amorozo, Delia Nartea, Marii, Mihai Niculescu, Corifeul, Monica Ghiuță, Rosalia Solimene, Ion Cudeanu, Orgon, Daniela Ioniță, copila lui Trigeu și Hangița, Alina Teianu, Gheorghe Pufulete. Realizatori Costin Tuchilă și Pușarot. Regia de montaj Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Vasile Manta, producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2009.